21. Han skjuter, sticker, hugger, trampar ned. Det farligaste en soldat kan göra i en strid är paradoxalt nog att försöka lämna den. De flesta dödas när de flyr. Man vänder då ryggen mot sin fiende och kan inte längre försvara sig. Att döda löpande motståndare är ofta lika lätt som det är riskfritt. Det är därför flyende truppers mansbilan för det mesta är så kusligt hög. Den vikande partens förlust i form av stupade är alltid stor och blodbadet bland de rännande ökade den ytterligare. Upplösning och allmän massaker var det hot som alltid låg över den besegrade. De flesta svenska soldaterna var i denna stund mest intresserade av att komma undan. Huvuddelen av dem var tvingade att söka upp någon av de fyra trånga passagerna som ledde över Ivonchintzi-bäcken och de olika små och vidare genom skogen. Flykten gick till att börja med i västlig riktning, bort från faran, bort från striden, bort från de ryska trupperna på slätten och de tjutande druvhagelsvärmarna som sopade marken ute på slätten ren. Det var fältskräckens mardrömssyner som nu grep omkring sig bland de svenska soldaterna. Som stjärnhjälm beskriver det. Där kommer fienden och sätter an. Den som jag segren under. Han skjuter, sticker, hugger, trampar ned allt vad han överkommer. Att ingen överblir som buden bär. Och mig bör därför äran. Skogens defilier kokade redan av människor och hästar som panikslagna och i stor trängsel och förvirring försökte ta sig bort från slagfältet. Många togs till fånga, eller dödades, eller båda dera. Till fånga togs först, var efter de gjordes ned, ute på fältet under flykten. Detta gällde i synnerhet männen från vänstra flygeln. Det var de som börjat löpa först och de hade också den längsta sträckan till ryggalägga innan de kunde försvinna in i den gröna skogens bedrägliga trygghet. De flesta flyende som ryssarna hann i kapp verkar ha dödats på stället. Det var bara motvilligt de tog fångar under detta slaget. En officiell rysk relation säger att svenskarna förföljdes med värjor, bajonetter och pikar och konstaterar nöjd att de gjordes ned som djur. De förföljande ryska soldaterna drog sig dock för att gå till attack mot större och mer sammanhållna grupper. Största chansen att klara sig hade de som tillhörde ordnade förband som höll samman eller som slöt sig till större avdelningar. Ett trettiotal knäktar, med all sannolikhet från Västmanlandsregimentets första bataljon ledda av överste löjtnanten Karl Anders Sinkler, en 34-årig göteborgare tog ställning bakom en av de många järskårdarna. Förskansade bakom den lyckades de förhandla sig till krigsfångenskap och undgick på det viset att massakreras. De högre officerare som rände omkring i hopplösa försök att stoppa de flyende föll en efter en i de förföljandes händer. Dessa officerare var åtråda troféer och de lyfte man inte sin hand emot. Den som först togs till fånga av dessa var generalmajoren Bernd Otto Stackelberg, en 47-årig ästländare som tillhörde generalstaben och som fört befälet över infanteriets tredje kolon. Där hade bland annat össkötarna och upplänningarna ingått. Slut parentes. I samma veva togs också Appelgren, össkötarnas sårade chef. Mannen som så förtvivlat bönfallit leven ha att hjälpa honom stoppa sitt flyende folk. Joseas sederhjälm som aldrig fått tag på generalen för att rapportera om vägen runt byn blev också sårad och tagen till fånga under försök att stoppa flykten. Ett vanligt öde var uppenbarligen att sablas ned bakifrån av rysk dritteri när man sprang bort från striden. På 1950-talet Gjordes en medicinsk anatomisk undersökning Av några skelettfragment Som förts hem från slagfältet Det var lämningar efter fyra okända soldater Med all sannolikhet svenskar Och genom dem får vi suddiga glimtar Av fyra öden på den krutdimiga valplatsen Den första var en man i 30-årsåldern Han har först huggits ned bakifrån uppifrån Av upprepade hugg mot huvudet Med sabel eller värja Huggen har inte varit dödande. Hans liv har istället ändrats av någon som gett honom hans coup de grâce i form av ett skott rakt genom huvudet. Det sannolika förloppet vid hans död är att han hunnits upp av en rysk ryttare som huggit och slagit honom över huvudet tills han fallit, var efter ryssen dragit sin pistol och skjutit honom i den redan svårt sargade skallen. Eller kanske har någon funnit honom sårad senare Och då dräpt honom Det vet vi inte Den andra mannen var i 30-40 till års åldern Och har gått ett liknande öde till mötes Denna man har också huggits ned av en briden motståndare Han har träffats av ett kraftigt hugg i bakhuvudet Som har trängt in djupt Och som bör ha haft kraftig chockverkan Skadan har dock inte varit direkt dödande Utan han har antingen förblött eller fått ta emot ytterligare sår Även den tredje soldaten En kar mellan 35 och 40 år gammal Har huggits ned bakifrån av en ryttare Han har fått ett kraftigt hugg uppifrån och från vänster sida Som dock inte haft sådan kraft att ända hans liv Döden har istället orsakats av två tre hugg Som gått rakt genom hans vänstra tinning Kanske har också han avlivats när han legat sårad och hjälplös på marken. Till sist den fjärde mannen. Han var 25 till 30 år gammal och bör ha sett den som tog hans liv. Han har träffats av en pikspets i pannan. En pikspets som trängt in i hjärnan. Mannen har stått vänd mot sin motståndare. Kanske för att ge sig. Kanske för att värja sig. Då den har kört in sitt vapen i hans huvud. Hans baneman var också beriden, troligen en kosack. Fyra för alltid anonyma öden.